Ya nasma alhusna ya khalid inaletu kwako na uongofu.com Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu iman Karibuni tena katika msururu um, wa hadithi zetu 40 za Imam Nawawi ikiwa leo tuko katika hadithi ya 4 katika sehemu ya kwanza An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq حديثه هي اني ني حديثي ال4 ندعو كتقيما اني حديثي اليوポケا ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السمه ابو عبد الرحمن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه alitusimulia mtume rehma na amani ziwe juu yake siku moja wa huwa na ye mtume as ku al aswadi ku maana yake mkweli ya yani as-sadiq bi maana as-sadiq mkweli katika mazungumzo yake na hii ni sifa ya mtume alaihi salatu wassalamu ikhwatu alkiram kwamba yeye mtume Muhammad alaihi salatu wassalamu ndiye aliyezungumza siku moja Abdullah ibn Mas'ud anasema alitusmulia Mtume alayhi salatu wasallam naye ni as-sadiq yani ni mkweli katika mazungumzo yake na al maana yake al kufihi ya yani yeye ni mwenye kusudikishwa kila analosema asema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ahadakum, hakika ya mmoja wenu yujma wa khalquhu fi batni yani mmoja wenu hukusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake 40 ayaman yani siku 40 nutfatan likiwa ni tone ilamani. asema abdullah ibn masud radhiyallahu anhu kwamba mtume alayhi salatu wasallam amesema inna ahadakum hakika mmoja wenu yojuma ukhلقه hukusanywa umbile lake fi batni ummihi katika tumbo la mama yake 40 yawman siku 40 nutfatan likiwa ni kama tone la manii na maana ya maneno haya ikhwatul kirami kwamba mani au mbegu ya uzazi wakati inapoingia katika rahimu ya mama wakati inapokuwa imerushwa kwa nguvu na, na bwana yake yani mume asema tu, eh, ni tone hili la manii huruka likiwa li, limetawanyika kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hulikusanya katika mahala pakuzaa kuzaa kwenye rahim kisha akasema Mtume alaihi salatu wasallam thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika kisha huwa tone la manii hilo Huwa alaka yani alaka hapa ni al-Jamid aljamid alghalid pande la damu iliyoganda damu nzito kwa hivyo asema mtume alaihi salatu wasalam akielezea jinsi mwanadamu anavyokuwa ameumbwa au anavyokuwa anaumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hukusanywa katika tumbo la mama yake siku 40 ikawa ni tone la manii alafu akasema thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika kisha huwa toni la lile hugeuka likawa ni 'alaqa na tukasema alaka hapa ni damu iliyoganda damu nzito kama anavyoeleza mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala katika sura 'alaq katika aya ya pili asema a'udhu billahi shaitani khulqa alinsanu min alaqi yakamba mwanadamu ameumbwa kutokamana na pande la damu kwa hivyo anasema kisha siku 40 akawa ni, nikawa ni pande la damu thumma yakunu mudghatan mithla dhalika kisha huwa mudgha hapa ni uh, pande la nyama kama wanavieleza ahalu lugha kwamba ni kitu atumin lahmin ni pande la nyama na limeitwa mudgha hapa kama wanavyeleza uh, wenye shuruhu za hadithi kadha wa kadha kwamba li anha ya ma ya yamdhughu almadhughu yani huwa ni kama kadiria au kiasi cha kile chenye kutafunwa na mwenye kutafunwa na huwa mithili yake yani huwa kama ni, ni, ni, ni, ni kitu kilichotafunwa alafu kikasagika kikawa kimetemwa awa kasema li annaha tushbihu shay'ul ladhi mudhiga warumiyya yani hufanana ni kama kitu kilichotafunwa kisha kikatupwa hapa najaribu kueleza maana ya mudhiga ni nini kwamba ni, ni pande la nyama ambalo lim, limekuwa kama ni kitu ambacho kimetafunwa kisha kikatupwa nazo hizo zitakuwa ni siku 40 nyingine na hivi Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhana wa Taala akaelezea atwari 3 ambazo Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala amezaelezea kwenye Qur'ani na akasema Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala walaqad khalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu anuthfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفه علاقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين حivi <تصفيق> ndivyo anavyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na atwari ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwenye tumbo la mama yake Arbaina auma anakuwa ni nutfa ni tone la manii kisha akasema Mtume alayhi salatu wassalam kisha baada ya siku 40 nyingine anakuwa ni alaka kisha baada ya siku 40 nyingine anakuwa ni mudhgha na tukasema alaka hapa ni pande la damu ambalo li, limekuwa limeganda kisha baada siku arobaini anakuwa mwanadamu anakuwa pande la nyama kisha mwenye zingu Subhanahu wa Ta'ala anavisha pande la nyama lile analivisha mifupa kama alivyoeleza mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fakasauna alidha al kisha mifupa ile tukaivisha nyama thumma ansha'nahu khalqan uh, thumma ansha kisha sisi tuka, tuka huyu mwanadamu halkan akhara katika umbile jengine. fa ta barakallahu ahsanal khaliqin ametakasika mwenyezi Mungu mwingi wa mbora wa waumbaji Mwenyezi Mungu mtume alaihi salatu والسلام ikhwatuul kiram katika hadithi hii akaanza kuelezea marahili alizoumbwa mwanadamu kisha Mwenyezi Mungu Mwenye, mwenye Subhana wa Taala akasema kwenye Qur'ani kuelezea zile atuari za mwanadamu ma kumla tarjuna lillahi wa qara wa qad ikhalaqakum atwar yani na hizi atwara ni zile zile ambazo tumeeleza marahil yani min nutfa kisha kutoka kwenye nutfa mpaka alaka kisha kutoka kwenye alaka mpaka mudgha kisha Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala akamvisha mwanadamu A mifupa kisha akawa mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya miezi minne akapuliza huyu mwanadamu roho kama itakavyokuja katika sehemu ya pili. Kwa hivyo sehemu hii ya kwanza iqatul kirami kwa ufupi asema Abu Abdurrahman bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu kwamba alituzungumzia Mtume Rehma na Amani juu yake na yeye ni mkweli mwenye kusudikishwa kwa mba mwana hakika mmoja wenu yujma ukhlquhu hukusanywa umbile lake fi batn umihi katika tumbo la mama yake 40 yauman siku 40 nutfatan akiwa tonele mani kisha thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika kisha nakuwa pande la nyama mithili ya siku hizo arobaini nyingine thumma yakunu mudghatan mithla dhalika kisha nakuwa linakuwa pande la nyama mithili ya siku hizo 40 zinakuwa hapo inakamilika miezi minne kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala katika sehemu aya pili ndugu zangu katika imani tutaona mwanadamu Atafanywa nini baada ya kukamilika miezi minne ndio maana yangu kwamba utakuwa pamoja na mimi usikilize sehemu sehemu ya pili katika hadithi hii ya nne ambayo tutataka kueleza sasa hivi asalamu alaykum wa hii kwa na